Vrienden, as ons vanochtend ook heel waarschijnlijk staan met ons seer, met ons pijn wat een bakje van die mense herstreek, dan is dit die ding wat ook vir ons deerdraad, die in die moeilijke tyde rektuwe. Die feit ons paad om naartoe te hardloop, verlos rekt, na bietoom te gaan die heilige gegees hef, wat ons toestig is. Mag hierdie beleidings, van ons gedoof in God die enige vader die die heilige geest ook vir ons um, die anker wees waar ons vasthoud ook in tyde waar ons lewe geteemd in vir vir pijn en zwake ons gebed van ochend uh, voordat ons in die oor gaan wees is die bied wat ons gaan saam sing die 254 ons kan niet so blij sit as ons het sing vers 1 en vers 2 Spreek jy, spreek jy, want jy na luister, net die woord jy, bring jy weg en luister. Lukas 22, daar is een hulle tompie gedeeld is dat ons geneesdaag. Dit sal die skerm voortvertoond word. Begin by vers 24. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan door wie van hulle as die belangrikste beskouw nie word. Maar jy sê vir hulle, by die nazies is dit so, koning speel door hulle baas En die wat gesag afkom, laat hulle self welkomis noem. Maar by hulle moet nie so wees nie. In die beeld, die belangrikste onderdeel moet soos die geringste wees. En die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wees die belangrikste, die een wat aan tafel is, of die een wat bedien. Toch hy wat in die tafel is, nie waar nie. Maar ek is in jylle kind, soos die een wat dien. Dan vers 31. Simon, Simon het Jesus gesê. Luister, die Satan het daarop aangewin om jylle soos schoering te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begeer. As jy weer tot afwege kom het, moet jy jou bloes versterk. Petrus sê volk, Jere, ek is bereid om saam met die selfs gevangenesschap en die dood in te gaan. Maar hy antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vandag nie klaar voordat jy my niemaal verhoor het meer te sê dat jy my nie ken. Die dan vers 39 Jezus het die stad verlaat en volgens geboonte om buifberg te gegaan en sy disciples het hom gevolg Toe het die plek aankom, sê hy vir hulle bid het julle nie in versoek omkom hy kon van hulle af om sonder omtrek so ver as een mens met die klik kan gooi daar het hy geknieuw en gebid Vader, as jy wil, neem toch die reidingsbeker van my af weg. Laat nogdags nie my wil nie, maar jy wil geskiet. Een engel het die jymele van hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsamst geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het jys bloedribbels geword, wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en ben die siekels skomt, kry hy hy daar die slaap, uitgekik van proef uit. Hy sê vir hy, waarom slaap jy? Stank op en bid, so dat jy nie in versoek kom nie. En dan vers 56, Ek diens my sê, wat om in die scheidsel van die vier sien sitte, het om goed bekijk en gesê, die een was ook saam met Peter sê die omkendweer, die sê, jy vrou, ek ken hom nie. Rikkie later sê iemand andersom en sê, jy is myskoek een van hy. Nee. Maar Peter sê antwoord, man ek is nie. Na verloop van so wat die eer het nog een met beslis tyd beweer, so waar die een was oogsam met die man. Hy is myskoek, ek gade leer. Maar Petrus sê, man, ek weet jy wat vir jy praat nie. En om middel terwijl jy nog praat, het daar een hang gekraai. Die Heer het omgedraai, en Petrus aangekik. Toe val het Petrus bly van die Heer van gesê. Voor dat jy hang vannacht kraai, sal jy met drie maal verloon. En Petrus het buiten toegegaan, en bidde dit, Hör oh. of spieker dichter. Dis denk dit is normaal om bang te wees vir pijn. Maar dit kan jou in die leven poei. Nou, Scott Peck het hierdie Engelse aanhaling gegeer wat iets daarvan verwoord de tendency to avoid problems And emotional suffering inherent in them is the primary basis of all human mental illness. The tendency to avoid problems and emotional suffering inherent in them is the primary basis of all human mental illness. Die hele gedachte van ons wat somtijds goed is wil vermijden, ook die pijn wat somtijds vir ons voordek, um, en om probleme te vermijden of te ontkende, en pijn te vermijden en te ontkende, maak einde dat die mens jouself in die posiesie bevind waar jy dan op die geestelijke en die ingeneerde vlak uh, nie gezond is nie. Ons vrees pijn. En soms het so erg dat ons allerhandig goed vind om daai pijn weg te vat of te verdoof. En ek praat nie dan niet van fysische pijn, ek praat ook van emotionele pijn, geestelike pijn. Uh, ons, ons sal iets gebruik daarvoor. Ons sal um, dat iets soos al kon gebruik, om dit vir ons sachter en beter te vergoed. Um, die is daar met daggaan wat op een seker manier daar gewettigd is en um, die, die olie, cannabisolie en die goed is waar die uitwerking met om pijn te verdoof, kan ons daar op die vat. Of ons kan kies om ergens een pinnetje te gaan kry by een dokter vir sy gehaardig, wat vir ons helpt, om net die, die pijn wat ons beleef te verwerk nie te hanteer. Die aardseer van dit is, waar my pijn dalk die probleem was, word die alcohol of die lager of die piddie nader my probleem, omdat ek afhankelijk raak daarvan en vir einde nie daar kan leef ek nou die weet, so bieke nagedink het, het ek vir my self ek is self maar, bieke kleinsierig, en mens met die blindelings in die situasie instap, waar jy weer daar vir jou pijn opgesluit leid. Um, ja, miskien moet ek dit sê, ek, ek het, um, oor die tweede ronde van beroeping, het ek daar met met um, die pre-advieskommissie geconsulteer en gesê, die vorige doorbremer, sy beroep nou nie te verklaar is, het jy daar met deurnis en empathie in die situasie gekyk enzovoort, want ek is klinserig. Ek wil nie instap in die gemeente waar hulle nie met liefde omgeen in volwassenheid en geloofsonderscheiding mense hanteer. Ons is antliefing mama so, ons is klinserig. Ons, ons wil nie blindenis in die situasie van pijn inhoop. Ons wil die tykker ontwerp en toch as mens die pijn ek jo lewe ek wegvat dit vir my dan mag dit dat dit beteken vir mens ongezond raak op een lichamelike vlak, houdings en, en op een geestelike en energiele vlak. Ek wil jou vir vond om so'n bykie te dink oor hoe jy pijn hanteer. Wat maak jy met jou pijn? Kom ons vergeet dan die fysische pijn want ek dink allemaal van ons het in die van die skeet erits, ons is hier verochende daar nie, om ons praat van, van ander pijn, emotionele pijn, geestelige pijn, um, wat, wat ons beleef. Elk is daar van julle wat in die leidings tyd saam met my besluit het om iets prijs te geef. En in die leidings is het een goeie tyd om dat binnen te kyk. Self te doen en as jy hierdie hankering het na dit wat jy prijs gegeet, en wat jy nou weet, ek my kyn Hora prijs gegeet, um, dan is daar die heeltyd in my gedagte, soos my koffie maak hierdie hankering na dit wat ek prijs gegeet, en ek denk dat ek Jesus vir my moest prijs geet. In hierdie leidestijd is dit een goeie tyd om ook na binnen te kyk en vir ons hier af te vraag, self afgevra, wat maak ek met my pyn? Hoe keer ek die swaarte in die lente waarmee ek al af en toe gekonfronteer word. Nou weet ek in die afrobeklompe jare, ehm um, is daar is daar baie ander wat gefaal het. Ons dink aan aan aan sporthelde, ja, mense soos soos al Joos en Hansie Kranheer en Tiger Hoos, Lance Armstrong, en Oscar Pistorius, die afroepen weet, denniek hou gehad. Um, helder wat, wat val, en as een mens in histories luister en hoor, dan is het verwoestende goed. Ik myn Oscar sit nou nog in die trok, um, het, het verwoestende mense leven, baie vinnig om om dalkie oordeel te veel en een skinne stoon in die te kry wat daar gebeur het, hoe derek hou graag die in die, die hotelkamer en al die dinge geplaas daarvan, dat ons een tree terugleed en sê, ons gaan die oordeel ons ken die feite die, ons weet nie als wat daar gebeur het nie maar kom ons leer uit die voorbeeld van die sporthelde wat geval het van hoe my mens hoe mens jou pijn die leerstellings te tanteer soms van ochtend in die tekstgedeelde gelees het dan, dan is daar twee helder van wie ons gelees het, in die verhaal, Judas en Peters, twee disciples van Jesus, wat vir drie jaar lang apart saam met Jesus staat. En soos die herendaagse helder wat val, val Judas en Petrus vork. Judas verraai sy vriend Jesus. Petrus verloor Jesus in die maal. Judas, wat al in die verwachting gehad het, maar, maar Jesus kom, hy is politieke bevrijder, hy gaan die van die gemeense rijk afgooi, um, hy het in politieke en die machtsideale gehad, wat nie in Jesus verwezen is, en toe sit hy met jy te lees dan en, en met jy die pijn van dit wat hy gehoop het die Messias kon doen om politieke bevrijding te breng, het hy nie gebeerd en die uiteinde is dat hy na die leiders van die volk gaan en sy vriend verraai Petrus was weers wat jylle gelees het van ochtend saam met my die ene wat redelijk gesteld was oor wie is nou die belangrijkste disciple en, en wie sit nou aan die kant van Jesus en wie sit aan daai kant dit was voor Petrus belangrijk om God te lijk, sy reputatie was van baie belangrijk en toe sy reputatie op die spel kom, toe Jesus in rechtenis geneem is en een van die dienstmeisers van my ken en hy te sê, Ma, maar nou gaan ek verwerkt word hulle gaan my uitstoot, ek gaan al die trom belang ek gaan op my doodgaan, en hoeveel het net nou vir Jesus gesê, ek is bereid om dit te doen, toe sien Peter is nie kans daarvoor nie, hy sien nie kans vir die pijn van verwerping, en van hy moet op een kant door gestoot word, en hy moet ek gekryk word, as een van In En driemaal, verloening vir Jesus, dit waar oor hy gewaarskie was, by van hulle twee, Judas en Petrus, het in die sekerse maar hulle pijn ontwijk. Aan die probleme ontwijk. Dit ontkend. Hy het, het hulle nie aandag gegeen in, in die diep donkerte wat binnenkant hulle was, die gevolge daarvan was eindig ingreikend. As een mens nie na binnenkijk en bewis raak van die donkerte binnenkant, of van die pijn binnenkant, of van die, die, die zwaartere binnenkant, Judas weet ons het sê eeuwig nie, dit was die einde van, van sy deel. Petrus het omgedraai en weggestap en bitterlik geheil, bedroef, skuldgevoelens hy het geweet uit sy verlossel gedrapt, teleergesteld in die ruggestuur. Schie met ons van ogen kyk hoe Jesus in die gedeelte sy pijn wat reeds aan die gebeur was en wat van voorgeleed oppak na God getak toe. Hoe Jesus sy pijn anteer, en dan kan ons nou iets daaruit leer van ochtend as ons nou nie met wenig Judas en Beatrice se lewe iets kan leer nie, daar ook nie kan leer Oor sport die helder, wat die is daar op ons val nie, want Jesus is die ene wat ons navolg, hy is die ene voorbeeld van ons stel, kom ons kijk ons tekst hoe Jesus sy aan anteer, Het is ironies hoe dat die boodskapper wat ek hier aflope maand een biekie langer met julle gebede het op een manier met elkaar gaan skakel. Julle om nou die ochend uh, gepraat van berg op, toe die berg af. Hier sien ons precies as dit wat Jesus doen. Die dinge van te veel word, toe sonder hy om af, Toe die pijn en die zwaar krijf om te veel word Toe sommer hy om af en hy gaan berg op Oor luif berg Om wat hy te gaan maak? Om met sy pa te gaan praat oor sy zwaar krij Om met sy pa te gaan praat oor die Oor die pak wat van voorleed En soos ek en jy wat as kind geval het En ons, ons self besie het En ons weet, ons gaan na ons aardse pa toe gaan. Hy, hy sal begrip nie vir ons, en hy sal vir ons troos, en hy sal hy opleisterkie oplak op die seerplek. Jesus gang berg op, om met sy pa, sy himmelse vader, te gaan praat. Daarop sal ons wil sê, maar, hy het my nie nodig om dit te doen, hy was hy god. Hy, hy kan my sê nie, nie op sy eiland teen, hy, hy is ons god en mens gewees. Hoe kom het hy nodig om berg op te gaan, en met sy vader te gaan praat? my antwoord daarop sal wees as Jesus dit oor gehad het om, om by sy vader te wees om voeten te neer ek en hy wat net een is dit oor het om ons pijn en sere by ons vader uit te kom en met om te praat om somheid ons, som ons af te sonder op een geestelige vlak en ergens op een plek te gaan sit waar ons by die Heerse voeten kan wees en ons met ons kan praat, en ons zwaar krijg ons hand. En ons ons haard voor ons kan uitstort. Nie op een geestelike vlak nie, maar daarop op gewone ander vlak. Um, op, een, op een menselike vlak, wil ek maar persé. Um, ek weet, die ouwens wat hier sit, wat fanatisch is, hoort oefen maar dalk is die pijn vir ons te veel word en, en ons omstandighede vir ons te veel word, is een bykie oefening vir ons goeie ding, ons sommer ons af ons tree weg van ons pijn van, van die situasie wat ons amper wil gevangen hou en stap in soos wat ons jonge mens in vokas sê, kan jy opschoon eetgezond, dit is nou een zwak voorbeeld maar um, misschien ons wat ons nou honger nie eerst genoem het maar maar ma net sommelike wat jy eet uh, om, om gezond te eet, maak dit ons lichaam een gezond is, dat die, die stress en die pijn en al die groepers beter kan aanteer, as wat ons die heel tyd ons lichaam een voet moet gemorskost. Lagerweel. Wijs daar raad van, van baie mense om net een slaggie te dag en pijn en die seer krij, laat, en net te lach vir iemandse grapje, of iets moois, wat jy gesien het. Van die goeders het ek hier af op maand, tussen julle, onder julle beweeg, het was dit by wat van julle al aan, aan die huis, begin volgende week so bykie nie die strik inbeweeg, met kennis maak, met soeken, maar, maar dit is die goedheid wat by julle sien, mense wat stopwerkies het, wat iets met alane doen, waar hy self kan afzonder van hulle pijn en slaagdrijf en iets vind vir hulle hand om te doen. Om een verskilte van sy leven te maak. Ek sien dit by jy. Mense wat betrokke is by bedieningen in die gemeenskap, wat ernst wil gee, teruggee, omdat hy so baie in die Heere samen ontvangt. En dan baie van jy wat ook sonder die prek het, uh, die leven kan geliefd en nou, hy weer op die boor kan gaan klip en die uh, plotier kan gaan uh, inneem en slaan um, en mys moet ook gaan brek. Een tweede ding, Jesus erken en verwoord sy angst. Dis asof Jesus um, blind is vir dit wat hy beleef, vir die pad wat hy ontstaat nie, Hy is bewust daarvan. Hy herken sy vrees en hy verwoord het. Hy kan sê, ek is bang. Misschien met ons dit met Jezus wat leer, door ons eigen pijn te herken, raak ons einterpijn bewust van hoe nodig ons God het. Dit is nie een sokkeling, wat herken dat ek bang is, of dat ek seer het, of dat daar probleem is. Daie beleidenis, daie erkentenis, God is eindelijk maar nie die beleidenis vir nodig ek en jy God het. Een derde ding wat ek by Jesus leef, hy bid, en hy vraag vir sy vader dat hierdie schwaar kruid by ons sal voorbygaan. Hy sê nie kans vir dit wat voorleen. Hy weet wat dit gaan by ons, dit gaan sê newekos maar hy bid tot sy vader, en hy sê, vader, ek het nie moedig vat hy die beter by my weg, as het nie wil is, op een ander plek, jy ja, nie my val nie, nie vader. Wat maak ek en jy met ons pijn? Het ons al daar oor gebid? Het ons al die vader gesê, vader, ek sê nie kaan sitte, ek hy is zwaar, vat my af weg, om aan die myvel, evil. Vierde een, vraag vriende om te help, het is baie interessant, dat Jesus nie stok sien alleen om self afsonder nie, hy vat op bestaar een beekie van sy disciples saam, wat saam om kan waken, wat saam om kan kan bid, niemand van ons wil alleen wees maar wat ons in pijn en slag krijg is. ons wil omring wees dier vriende mense wat ons verstaan en wat ons wil op die hart draf, mense wat ons hand kan vat en ons kan bemoedig en vlug dis wat Jesus ons kom leer as ek en jy sikkel die baie goed in ons leven het ons vriende wat letterlijk soos in die verhaal van die vernamde man, wat die dak wat sak is op die draagbaar, het ons tenminste vier vriende, wat op elke hoek van hy draagbaar, ons kan draa, ons die die dak en wat sak tot by Jesus, waar hy ons pijn omgewees, het ons vierse vriende. Die vijfde ene, Jesus' eie pijn en swakheid scheederingis, aan een mens is die swaklede. Denke aan Jesus toe in die kruis hang en het hy wittere leiding verdie dat hy laatste paar minuut voor hy sy laatste asel uitblas. Hoed sy gesprek geloof met die twee solda's van weeskante veroordeel? Nee. Nee. Hy het genade gegeen ook vir die twee wat weeskante van omgaan het. En toe het hy die belofte gemaakt, vannacht sal die sal nie my in paradies wees. Sê hy een zwaar krijg, het vir Jesus deel is gegeen vir my ja vir ons zwaar krijg. Jy kan maar recht in die nieuwe testament blaai vir Jesus um, deel is het vir die vrou vir die put, die Samaritaanse vrou, moet mense wat honger het, diens van mense. En dis om net self daai pad gestap het. 16:1 hy, hy stap sy pyn te genoots. En dis nie 'n lekker een nie. Niemand van ons wil ons swaar kryte gemoedstap nie. Ons wil ons wil een, een kortpad hee, ons wil nie die langpad van zwaar kree, nie ons so kortpad hee. Daar is in die hantering van ons pijn en zwaar kree, nie kortpad. As jy geliefd die dood afgestaan hebt, jy die dier eerscheiding is, as jy financieel van protverklaar is, as jy gebroed met het, maak jy zak wat nie. Daar is die kortpad hee, dier hy nie die leiding in die oor kyk, dit hanteer, dit is wat Jesus gedoen het. Soos wat jonge mense sê, hy het sy pijn gevis, so het in die oor gekyk. Want hy, soos David in die psalms, geweet, met my God by my, loop ek een bende stof, en met my God by my, spring ek oor die die. En toe lees ons, die engel, Jezus kon versterk. Ek iets van Godse kracht beleef, en ek, ek sien kans vir die swaakre wat voordeel, want ek weet, ek is nie alleen. Jezus stap saam in my. Omdat dit alles waar is, wat ons so pas gesê het, kom Jezus na ons toe, en ons kwijt, en hy vat ons bereid en hy jams op as ons simpels geval het, omdat ons kwijt volste veel geboord het ons lees dat Jesus na Petrus kyk vir jou klaar verloon het en heel waarschijnlijk het Petrus gedinkt, maar hy kom een blik van veroordeling toch het hy in Jesus geky ook iets van deelis met sy bloosheid en gebrokenheid beleef. Toe hy lang genoeg gekyk het, het hy in Jesus sy oor die alpot gesien, vat my hand en hy op teal en daarno ras waarmee gevaar het. Ek verstaan jou vrees verplijt Ek verstaan dat jy het tekort aanmoed het. Verstaan jou voedje, jou verslavings, jou ontwikings, jou somnis. Jesus het geleid door sy pijn gegaan. om my einde wanneer ek en jy om pijn geval het, onder die kruis wat ons moet dragen, te slaag word vir ons. Kom, Jesus, hy tel ons op, En draams met in die sekere sin is ek en jy vanochtend hier in die Ere en die skip die oorlief in Godse teem oorlief Heere, ons wil net vast op die, handen, die ons ken dat in ons loosheid en ons pijn en ons gebrokenheid so goed ken dat hy in die tyd ook of nie vir ons wil omheren om met ons eie pijn te deel en Jesus dankie vir die voorbeeld en vir dit wat ons vir vandag omheren in die hanteering van ons eie pijn ons kwakere en wil ons afsluit dankie te sê dat hy vir ons op ons oplig ons die no ras uithaak, en dat u vir ons te raal. tot aan die ander kant van ons plan. Ons eer is u daarvoor. Amen.